Людина без рук, найкращий снайпер світу, група бенгальських тигрів під керівництвом доктора Дзюрки, психологічні експерименти Альфред Макаронов. Ви уявляєте собі, що значили для нашого міста оті кольорові варварські плакати, які раптом з'явилися на перехрестях, нахабно красувалися на обгрілих стінах будинків, парканах та замкових мурах? Для багатьох людей вони мали таке ж значення, як ухвали Подздамської конференції, бо з усією переконливістю свідчили «Війна скінчилася! Війна скінчилася! Скиньте себе її брудне криваве вбрання! Мир нарешті прийшов на вашу землю, люди!» Довгі черги вишукувалися колоказ цирку. Сонце червоним смолоскипом горіло у морозеній імлі. По тимчасовому мосту через богунку повільно повзли газогенераторні машини з великими чорними балонами коло кабін, так наче до цих машин почеплені були казармені солдатські пічки. А в черзі розмови точилися навколо дров та картоплі. Хтось пустив чутку, що квитки продаватимуть тільки при наявності довідки про санобробку так як на вокзалі. Срібними струнами напнулися дроти військового телефону, і на цих струнах мороз вигравав свої веселі пісні про зайчиків та ялинку. прямолисні стовпи диму підпирали пустельне небо. Місто дзвеніло, наче зледеніли дерево у синьому січні. А ось нарешті запалюється вогні цирку, дергенту смокінгу, Річ не бачена в Єрополі майже з часів походу Пілсуцького. Змахнув руками, і барабанщик, нарешті він скинув свої рукавички, вдарив на сполох. Бий, бий, — дзвінке серце цирку. За кулісами у холодному бараці, прибудованому до шапіто, чинився страшенний гармидар, наче жовті ліхтарики засвітилися. То бігли тигри, пойняті мистецьким екстазом. Служителі тягнуть колісницю з доби Олександра Македонського. Колісниця має витримати важкий і солодкий тілесний тягар сестер Мангуб Кале. Обершпрех тавмейстер бере в руки припудрене обличчя, потім рішуче йде до виходу, до червоної панбархатної завіси. Поважно поправляє свої манжети Альфред Макаронов, людина якої всі бояться в цирку, бо він читає думки на відстані. Молоді балеринки тягнуть ноги до неба свої прекрасні струнки ноги у рожевих трико. Іржуть коні джегітів, фокусник Василев сковтає справжні яйця, по справжньому ковтає. Сумирно сидить, загорнувшись у селянський кожух, маленький карлик Купенсне, доктор Дзюрка, Грізний дресувальник, котрого, наче вогню, бояться всі тигри, бенгалії та далекого сходу. А у глядачевому залі, у збитому з дощок амфітеатрі, весь Яропіль, затумувавши подих, чекає початку циркової вистави. Прийшов навіть сліпий Микитась котрому і притом випалило райдужні оболонки на галійських рівнинах 1918 року. Тут і сам Сергій Онисмович Набатов, у новенькому зеленому френчі з білим комірцем, брови сиві і грізні. Прийшов Кіндрат Смола з дружиною та сином Іваном, груди Кіндратові дзвонять ординами. З'явився посланець Муз, художник Смаглій член Яропільського відділення Худфонду, навіть славний старощами Лаврін Червінка, сподобався зайняти місце своє на першій лаві. Прийшов тренер з боксу, сивий в'ячик-дворжик, подивитися на м'язи заїжих атлетів. У центральній ложі зайняв своє місце керівник відділу культури Микитась, професор Холодний, Ще худий, мов, рентгенівська тінь, схотів подивитися на диво циркового мистецтва сестер Мангубкали. Навіть мати Валерія Орлика привла свого хлопця, котрий поверх зимової шапки нап'яв негідник німецьку каску, і ні не хотів її знімати, аж поки мати, який терпець урвався, не стукнула його кулаком так, що каска загламув дзвін на Микіївській церкві. Отож зібралися всі великі й малі мужі міста нашого, серед яких був також і я, уклінний ваш слуга, статечні читачі мої. А що мущун у Ярополі й справді мало полишилося, та загубилися мої герої серед жінок та дітей-сиріт, розчинилися, як це буває, навіть з видатними особами, які долою небес потрапляють до вируючої людської юрби, що жидає розваг та забуття. Бий, бий, барабани, дзвінке серце цирку. Обердж майстер, виніс на арену своє припудрене графське обличчя і голосом, яким радше оголошувати світові війни, ревнув. Починаймо, брабланс! Првенту. Оркестру шкварив туш. Церемоніальним маршем вийшли на арену червоні, гаптовані золотом уніформісти.